Туга усього світу за мною видалася б мізернішою, аніж туга на цьому подвір'ї, в цій хаті, де не сміялися осліплі зеркала і не скрипіли завіси знятих дверей. Тим часом чоловіки, воїки та сусіди збивали столи для поминок. Кухарка Наталка, яка порядкувала і на моєму весіллі, солила холодець. Два терембітачі із сторонця Путилова ходили горбами зверха наверх, Трембітаючи на ближній дальній околиці, сповіщаючи про горе. Боже, колись якийсь пробитий у голову ідіот запровадив на цих горбах обов'язкові гульки з трембітами, вигадавши, що трембітати можна від радості. Але трембіта ніколи не грала веселої. Вона призначена винятково для смутку. Вона ніколи не мала радісного голосу, як не мала лету і «Моя ластів'яна душа що перебігла нараз у тіло стороницької трембіти, ридаючи моїми безмовними словами до зеленого світу, що тішився і плакав одночас, не знаючи і не чуючи моєї останньої туги за ним. Ярвалися стрембіти на волю, на спалені сонцем верхи, догукуючись чогось загубленого, але ніщо не озивались на мій тужливий клич, здавалося, що від такої туги мали би перевертатись гори і йти у плак дерева, чахнути трави і чамріти звірі. Однак на горбах тривала правічна гармонія і упорядкована краса, якої не могла порушити смерть одної маленької людини. А може саме тепер збулося моє бажання кинути колись зопалу опалу на папір, розсталити мою душу по смерті на полотнах оцих верхів? І хтось тепер і справді виконував мою волю, вичавлюючи із напівзумлілої трамбіти залишки моїх бажань. Однак моєї волі тут не існувало. Я розуміла, що чиниться воля чієїсь вищої сили, бо моя ластів'яна душа була раптово забрана з і знову перенесена в гніздо під стріху датової хати, де ніхто і не зогледівся, щоб пташечка відлітала, щоб викла... виплакатися з горла старої тримбіти на тих верхах, полотна яких ніколи не будуть встелені її душею. Тут, на почорнілому враз клаптику подвір'я, і далі робилась велика робота. Колишня однокласниця Люда набивала подушку тирсою, а моя сестричка з моєю солодкою тіточкою і хрещеною маткою зодягали мене, час від часу перемовляючись, крізь стримувані плачі і схлипи. «Аби ви не защипали ліфчик і гудзик», – казала тітка, обгортаючи мою голову червоною хусткою, «аби там їй нічого не тиснуло». «А гребінь класний?» – питала хрещена матка, втираючи мокрі очі і дзеркальце, клади, і годинники, і окуляри, і папір, і ручку, і цукерку, і перстень, щоб усе було при ній», – відповідала тітка, зв'язуючи мої ноги внизу біля кісточок білим шнурком. «Дивіться, жінки, їх будуть виносити тіло, аби Василина Примакова не вкрала шнурок. Вона має моду на тих шнурках ворожити», – застерігала хрещена. «Ой, тут подивишся», – заголосила тіточка над своїм голосом, припавши до мого холодного чола. Потім поправила хустку, китиця вишитої сорочки, складені на грудях руки, поклала в них свічку, обгорнувши внизу її білим папером, вдихнула і знову вернула на подушку букетик сухого василька, накрила мене до половини цюллю і тоді запалила свічку. Три заплакані жінки, схиливши голови, стояла над моїм тілом і не знала, що мої лисіяні колінця сивіють від жалю і вдячності до них. Три жінки любили мене і турбувалися про мене, як проживу. Колись перед першими пологазами тіточка наказувала запам'ятати, що дитині буде легкою дорога звідти, якщо я буду з розпущеним волоссям і незастепнутими гудзиками сорочки. Діти моя тіточка й тепер хотіла, щоб там, звідки нікому немає дороги назад, я не мала ні в чому потреби. Але я вже ніколи не матиму потреби ні в чому. Моє маленьке серце і зарубцьовані колись медом, молоком і яйцями легені, усе те, що називалося в житті нутром, білохалатні різники – викинули у великий ящик із такими ж серцями-легенями і відвезли за місто, перекопавши землею. Моє серце поховали швидше, ніж моє тіло, і ніхто ніколи не подумає про моє серце. Хіба що перед якимись черговими виборами до парламенту чи до іншого осинця, котрись із акул пара розрядиться сенсаційною статтею про печінки з моргу чи абортарію, та й по всьому. Тепер ще душа моя, гірка як полин, і солона, як тітчені сльози, не потребували нічого, крім єдиного полетіти туди, звідки не видно муки мого худого, просто волосого батька і всієї рідні. Та я зоставалась пташкою і могла літати хіба що тільки над своїм подвір'ям.